أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بأهدي اوفي بأهدكم وإيا يا فرهبون مقصد ده سورة بقراء بيان ده تلور ومسالو ده أولى مسالة إذباد التوحيد داسا بتولچا الله پزات أوصفاتو کیو ده دویمه مساله اسبات در رسالت دا ثابتول چې الله همشره د پاره پیغمبران علی ګليدي د خلکو د خیر او د اصلاح د پاره د هاغینا اخیری پیغمبر نبی علی سلام دې او دا سلسله پغه ختم شوې ده یا <coughs> اسبات در رسالت مطلب دا چې پیغمبر علی سلام پیغمبري در درما مساله په دې صورت کې د جهاد فی سبیل الله د الله د دین د پاره کوشش کول محنت کول بدنی قربانی ور کول چلورا ما مسله په دي صورت کې انفاک فی سبیل الله دا د لا پلارکه د الله دین لپاره مالی قربانی ور کول صورت په چلور برخه کې تقسیم دي اوله برخه سل آیاتونه ده په دی اوله برخه کې اوله مسله اثبات توحید بیانیږي بیا د اوله برخه په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب شل آیاتونه وو په دغه شل آیاتونو کې بیان د دریو ډلو هغه درېډلې چې په سورته فاتحه کې بیان شوی اولو پنځو آیتونو کې د مؤمنانو بیانو پنځه صفاتونه بیان کړه حکم د دنیا او حکم د آخرت بیان کول مؤمنانو بیا آیت نمبر شپغم اووم کې آیت نمبر شپغم اووم کې د مونږکیرینو بیانو او حکم د دنیا حکم د آخرت ذکر کو د صفاتونه ورته بیان کړه نه ایاتون کې د منافقانو بیانو حکم د دنیا او حکم د آخرت ذکر کړه بیان کړه ل صفاتو بیان کړه بیا تلورو ایاتون کې تلورو ایاتون کې دو مثالونه د اور مثال د پاره د منکرینو او دوه بو مثال د پاره د منافقانو بیا آیت نمبر نه یو وشتمن تر نه حاضر شمه پوره دویم باب په دویم باب کې عام خطاب ټول انسانانو ته جیا یا هن ناس و عبدو ربکم خطاب کی داوه چې او خلکو عبادت کی یو من خپل رب دا دا دا دا وای ذکر کړم په دې معنی پنځو دلایل بیان کړم یو چې تاسو پیدا کړی زکه د تاسو پیدا کړی زکا په عبادت کې یو منې تاسو مشرانه پیدا کړی زکا په عبادت کې یو منې زمکه فرش ګرځولې زکه په عبادت کې یو منئ اسمانه چت ګرځولې زکه په عبادت کې یو منئ اسمانه باران راوري او میوه زرغني خوراک درکې زکه په عبادت کې یو منئ نو سمرد د دلایل تفریق راور باندې یی نتیجته نه راوړل چې د دلایلو نه نتیج نتیجا داشوا چې هر کله تعالی پیدا کړي است مشران مشران الله پیدا کړي زمکه الله فرش ګرځولې آسمان الله چت ګرځولې باران الله راوړې رزق هغه پیدا کوي زرغونی نفلات تجعلوا للده نتیج شوا چې فلا تجعلوا لله اندادا نووس د الله په صفاتو کې الله سب مل شریک آیت نمبر دروښتم کې چلور خبر وي اسبات د رسالت صداقت د قران دلیل وحي او مطالبه دلیل آیت نمبر ضرورښتم کې تخویف او غچاله چې هغه پخپره داوونه د دلیل رانوړي آیت نمبر 26 کی بشارت او غچاله چې دا مساله د او بو دوره به کومونه په دی عملو کې آیت نمبر 26 کې د فدای اعتراض او داو چې د څنګ ګیټار برج په دی کې واړ واړ میسرونه بیانې نو داږي جواب وکړو چې مثال تعلق د ذات سره نه بلکې مثال ادید پر بیانې چې خلق پوي شي بیا آیت نمبر 26 نه تر آیت نمبر 94 پورې ني دي د باپ تر اخر پورې څلور نعمتونه نعمتونه اربع څلور نعمتونه بیان کړه د دې لپاره چې الله مونږ او تااسته خپل غه سانات چېمونږ او تاسو مننی کړي د غر ات ک یوږ تااس دالله تبعدار شومونږ تاسو د الله احسان من شو یو نعمت آیت هم راتهتم کې چې دنیشت مشته کړی نو کوی په تفرونهبللهولین کار کوي په یو واللی د توحید توهید نولین کار کوئ دویم نعمت آیت نمبر نهویم کې چې لزمم کې ټولی مناف مستازو لپاره پیدا کړی دي زمکه کې چومره ګټه فائدې شي نه چي دي دا ټول مستازو لپاره پیدا کړی دي ټول الله د خوانه دي نو کوي فتکفورون بالله ولې انکار کوي په یوالي د الله باندې دریم نعمت چستا سو بابا مې مؤسس کړو په فريختو باندې نو کوي فتکفورون بالله ولې انکار کوي په یوالي د الله باندې توحید نه ولې انکار کوي او بو درب کو مسره ولې نه او شپغم نعمت آیت نمبر و دېش کو چستا سو یو خطا شوی و یا لغزش تنشوی و شیطان دوکه کرده او خطای لغزش اغا می ورد ماف کرده یعنی آدم علی اسلام مطمئن کرده پده بانی چې تو, تو گناهنگار نی دستا گناه نده آدم علی اسلام پده منی ما مطمئن کو مطلب داره نو که فتح فور نبی الله ستا در پلارسا چی چاد دونه احسان کرده موزز کرده او بیا موت بین کړي په دې باندې چې تګون انګار نه نو کیف تکفرون بالله ول انکار کوي په دا الله باندې توحید نه ول انکار کوي بیا آیت نمبر اته درشم کې ترغیب و قرآن لا که تاسو زم ما طرف نه هدایت راغ او چا دې ہدایت ته بيدری وکړه نو غلب اطمینان ملاوي شي سکون ورته ملاوي شي آینده وخت پسې به داندا وخت د پاره وړه ورسر نه او تیر وخت د تیر وخت پسې به غم جنې سکون کې وي اوعیت نمبر نه حاضر شم کې تخويف او غچاله چې هغه د ده کتاب نه انکار وکي یا اي دروجنتیاو کې نن لري سبق کې موږ د دې ځای نه بل باب شروع کوو دریم باب پر دریم باب کې اول خلاصه اول کې ځان سره پر دریم باب د دریم باب آیت نمبر څلوي ختم نه تر آیت نمبر شپږ نه وي پورې ده دریم باب آیت نمبر څلوي ختم نه تر آیت نمبر شپګ نوی پورې لري دو دو پېرې ویمه خیر دې ولي کوي پسلو آياتونو کې د غتلور آياتونه پاتې کیږي اخر کې مخکې په دې باندې وضاحت شوی خو بیا واغ غتلور آياتونو وضاحت به بیا چې کله غتلور آياتونه لورسیدو هغه خيري غتلور آياتونه به بالته وضاحت کوچی دغه د تشې د فارې دی هيڅه خو صلی آياتونه لیکن دا, دا, غ... دا, دا, دا, دا درېم باب تر کوم آيات پورې ده شپګ نوی پورې ده واغ غتلور چې پاتې شو اغه بیا ان شاء الله اخردا اول هغه شپګنوی پروژه کوم خلاصه در دریم باب دا ووره په دې دریم باب کې خاص خطاب کوي بني اسرائیل او تا په دې دریم باب کې خاص خطاب کوي بني اسرائیل او د دې تې تخصیص بعد التعمیم تخصیص سوات سرکل کیږي خام بعد التعميم یعنی خاص کول پس د عام کولونه مخک خطاب کې مخک کوم خطاب وو عام خطاب وو بل اوس خاص خطاب شو دی د طریقې ته لیکي تاس تخصیص بعد التعميم یعنی خاص کول پس د عام کولونه اول عام خطاب عام خطاب نه پس اوس کوم خطاب ده خاص خطاب ده بني سایلو یعنی دغې طرقی سره غړه قرآن چې دی دا مونږ چې تاسو چ د خبره ړ کوي او سره خم دی سره تر شو کوئ دا تاسو تااس چ چېقرآ کې د زندغې د هر بخش د زندی سره تر شو هره مسله الله موا کړی ده هر یو طریقه هر یو چل هری او ش منطالله په د قرآ کې بیان کړی دی لوګوره دا طریقا چکم د تخصیص بعد تعامیم ان خاص کول پس د عام کولونه دا طریقہ موږ تاسو ته د خبرو چلخې موږ تاسو ته د خبرې یا د خطاب کولو چلخې د تقریر کولو چل موږ تاسو ته خې اوغه دا ده چې هر کله یو سړی تقریر کوي نو هغه اول عام خبر کوي عام خبر کوي ټوله غوا نه تا کتاب کوي مثال خبره ټول افغانان یادې بیا ورستا یا پختانه خاص کی یا مسالح مونږ خوږاني والو خوږاني وال خاص کی ک کاموال کام کاموال خاص کی اوله کی خبره چې کوي د مخاطب یا خلخ په اوخل کوتا عام خبره کوي ځکه بو بتور افغان چې دا یعنی یو افغان ده نو اوله خبره چې ټول ټول عام خبره کوي چې مونږ افغانان مونږ افغانان مونږ افغانان بیا په خ خبرپېعلکهه کوې چې کله خبره کوي نو بیا د خپې لااکې خل خاص کوي چې مطلب وره نور واان ما سر نه ودرېي تا خو ما کوی ال خلک تازه ما کوي خلک تازه خو ما سر پهې مسله کې تا خو باید ما سره یو شي په مسله کې دا دا د خبرو چل دی ت کوو او دا مونږ او تا دا د طرقه ودلی دخواان په دیای کې ګوره مخک الله عام کتابو ټول انسانانته عام کتاب ک داوا چې شووه من داواچ چې چې او بدوه دا اوسسته چې کومې وي دا ټول د دغغ چور نتونونه چې بایان شو دغه تراس دفه چېوش دغه نوره خبره چ دا ټول دغه دووی د پ د چې بایان شو دا ټول د دغې داویغه دغه داوی نهلی دغه داوا من پوینټو او بدوره کوم عبتې یو منې خپل رب دا خطاب الله ټول انسانان ته وکو کهطورور دیکسپین دی که هندو دی کو مسلمان دی کوي صحیح دی کسیک دی که یودو دی قبل دی که غریب د کمدار دی پوروتهالله دا ختاب وکړو چې دا مسله منئ ولیوب د لایلی ذکر کړه بیا نورې خبرې و سرونیمرتون نزی ک کړه دیځ ک الله خبره خاص کوي به نریلته الله خبر خاص کوي چې که دا نور خلک کې مننی و که تاسو خو باید دې مسین ان کارو ب بني اسرائيل تعالیوی ب اسرائيل تعالی پدی باپ کی دا خطاب کئ کدا نور خلق د او بدوره ب کوم چکو مساله دا مین مساله توحید کو مساله دا دا کدا نور خلق منی او کنمانی تاسو بني سایل دا مسله و تاسو بني سایل ب د دې مسلین تاسو کی څوار لذر پیغمبران پم مسله راغی چې توحید و تاسو څوار تا لذر پیغمبران بل کوم د ندی راله الله بني سعود الله صرف واحد واعد دغه امتیاز ده چې اویت الله واحد توار لزر پیغمبران علی ګریدي او پم دې مساله وتر علی ګریدي چې او بو دو ربکم د عبادت د یو رب کوي بل سره مشه کوي په د عبادت کې نو چې کوم لتوار لزر پیغمبران علی ګل لګل نو کنو د منی نه منی دغه قوم باید بدرجه با اولای او منی وس مثال خبره تا په یو چمن احسان کړې خدي وسره کړې دي او تبه او توي ورستا یلکه د انور ما خبره مني کنه مني تو خو باید و منی تا مانه خو احسانات کړې دي تا مانه خو ما منډه ترډه مې سره وایره دا دوستي مې سر کړې دا اندي والیمه سره کړې دا ور ولیمې سره کړې دا تدس ویل کې الله باندې سې ته دغه خطاب کوي چې تاسو خو اول دین کار وکړو دمکی مشرکان او ابو جهل اد بشبا هغه انکار کوي زیا غوله خو د اسماعیل علیه نه بعد محمد علیه اول, اول, اول پیغمبر هو اول عرب اول پیغمبر اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه بیا د اسماعیل علیه نه بعد دین ابراهیمی 파ربو کې روانو بیا دین ابراهیمی نه بعد د محمدی نبی علیه السلام د مطلب دویم پیغمبر چې 파ربو کې راغو لیکن بل خو د 2 3 ځمن چې بنی اسرائیل اغویت الله واخ پور پرابلان علی ګری زکا غډیر سرکه شو عرب غالبا نو سرکه شنه و خدا بود پرستی د نبی اسلام چراتلو ی دین یو تو سو کال مخ کی د غندونه بکرین نه وته ان ترغی پور دوی بیان په لحاظ رخ روان وونه دنه بد نه روان خپل غدینی رانیوله و دین ابراهیمی لیکن دغه تو سو کال مخ کی نبی اسلام له تو سو کال مخ کی د نه وته اغم د نور ا داره بلډ او ا اغه دین د ابوت پرستی او د غ شرک مې پکره نه وته لو لیکن بریستری تعالی تور له زر په غمرنګ علی ګری دي خاص په بن اسرایلو کې خا بیا په دې کې درې کتابونه غټ خو سره په بن اسرایلو کې راغلي دي تورات زبور انجیل د درې وړه تورات نازل شوی په موسی سلام دی اغه بن اسرایلو زبور نازل شوی په داود السلام دی اغه بن اسرایلو انجیل نازل په یسوع السلام اغه درې غټ کتابونه په دې بن شوي دي پدې با ورځې باندې الله اوس بني سهيل ته خبره خاص کړي او خاص بني سهيل ته اوس نعمتونه وریا دی غندونه وریا دی پلیتین وریا دی هرڅ په بني سهيل باندې تکان ورکړي بني سهيل تعالی تاسو څنګه انکار کوئ تاسو غو انکار حق نه لري چې بيخي وکئ پدې با باب کې اوله رکو اوله رکو اول چې آيات نمبر څلو ختم نه تر آيات نمبر شپږ سل ختمه پورې ده ولي کوي ځان سره ورا یو خبر از بار بار کوم دلته خو زه خیر ما ټول مخامخ نه است لیکل کی دا کوم خلک چیلتا انلاین دی کنه دی کې بو با غالبا بعض خلک چي دي کچیر ته یو څوک دسی وی چاغه صرف قران مجید راغستای مخ دی خي قران مجید لګوري او غدا سوچ کړي زه خو په ټوله خبره ټیپ کوم ځان سر په ذهن کې لیکل نه کوي دا به مطلبم ځدی تاوان ورس پته ولګيږي توان مطلب دا چې لکل لیکدې ورسره بیا یا بددرز کې شرکت کوي یا بونې چې بیا به وې چانسونه لاړو مې شو او باز خلک د سې چې هغه کاپې لري او کاپې کې هر خبر نه لیکي پوینټونه لیکي یو یو پوینټ لیکي چې کوم پانې د پردې یغولي چې کوم پوینټ چې پردې نه ناغنه لیکي ځکه دا موږ سره شي وې دي موږ چې موږ واول کې نکول نه کول چې موږ کاپې نه راوغستل چې کاپې کې و قتل نو کاپې کې باګه لیکل کافی نه موږ د بے مجبور او چې موږ ریکارډینګ ورې دو مجبور او چې موږ خامخیا استاد لم ټلیفون کولې یو مسلې پوښتنه ونه کوله بتو چې لیکل کوي یو خبره لیکي یا یتون سره تړلې خبر تاسو چې ما کوم خبرې کړې کی خبره ما په فالتو خبره نه دا کړي انو کوم کیسه کړي ټول د بیاپاصه تړلې خبرې دی وره او دا خلاصا دونه مهمه ده دا خلاصا ګوره ټول قران موږ وسو وصل کوو په خبرې لا اول باب وګوره دویم باب سره وصل کوو کنکشن هم پکې جوړ کړو دویم باب دریم باب کې موږ نه وصل کو او په دي طریقه چې قرآن یې ځډو چې دا یو بل بس یو بل بس دا خبري ربت کیږي آیت په آیت با په باب هیڅ پیسې دا خلک ان شاء الله قرآن ښه یادوي شي قرآن بہت آسان شي حفظ به نه لیکن کله چې کاری لګي د پوی کی ځک لګیا دي حفظ به نه یې کړي لیکن دا به قرآن پټور کنکشن باندې پوي اوس موږ ه ل دا س بکی د کړی که نه مس بکې مونږ دا دری پارې نه د انف کړيخوا همله بکه د سر نوتهه بخه پورې اخیره پورېمونله ټول و سر پوس یاده ده چبلکې کومه سره ده اوله سره تونو ک چیرری بیا ب شودي بیا مسه ک چې سره می ک چدي په خپله جب بهې مورجی بهېه ټول خلاص یاد ده انګ سال عمران درنګې سورسا سور معدم صورت را توبه س یون پورې خماله خص یاده ده صورتې هو د بدا سوتونکو به کې دی چې ځل غلط شمه قصورتي نو سه یو لس مې سپاره پوره دا و سل مونږ لټول یاد ده دا به تاسو دغه هولې کوي او باید دا خلاصې یاد کوي ضروری شی ده خان ک قرآن دې د کول غواړي قرآن دې د کړي سره مينوي نو اول اوله رکو د شپګه آیتونه آیت نمبر 40 نه والا آیت نمبر شپګه 40 پوره د اوله رکو به تور تمهید راوړي دا به طور تمهيده جیم جيم والا هيڅ نه لیکل کی هغه بل هيڅ لیکل کی وڑا هيچ دا تمهيده مطلب غواړی سړي چې کله خبره کوي کنه ناول کې د خپل خبرو اغلب تر ټکي چوتوي اول اغلب تر ټکي بیان کړه تمهيد دسیو غنه دا بس اغلب تر ټکي دي د بابا دې کله الله تعالی مونته مختصر په دې شپغو آیتونو کې مختصر مونته الله د بنسایل یو خاکم خدای کوي چې د بنسایل دغه خلق دی او بنسایل ته یو قسم مخه تا خبره نقشور کېږي تاسو دغه رقم خلق یې ما زه رڅګړی تاسو ته کړی دغه شپګو آیتونه سرټ کېږي د غنور باب دغه مخ کې کوم نور باب شروع کېږي دغه شپګو آیتونه یې د پاره تمهید ده پدې شپږو آیاتونو کې الله درې پالیتیا نه درې خواصتونه درې غند صفاتونه د يهودو ذکر کوي تاسو ته ا چې دا درې صفاتونه اصل کې د يهودیت اصول دي خا د څه سوال وکاين پدې شپږو آیاتونو کې اول رکو کې دا غسلورم او پنځم ورو کوچيده منس کې شپږه یتونې تقریبا پدې کې الله تعالی موږ او تاسو ته درې پلیتیانې یا خباستونه یا غند صفاتونه د يهود ذکر کړي چې دا, دا درې غند صفاتونه خباستونه اصل کې د يهودیت اصول دي او درې خصيفتونه درې خصيفتونه موږ او تاسو ته د مؤمنان ذکر کړي دغه دري خصيفتونه د مؤمنانو اصل کې د حقانیت اصول دي دري خصيفتونه د مؤمنانو ذکر کړي چې اصل کې دغه دري د حقانيت اصول دي دري د يهودو غنده اصل کې اصول د يهوديت او درې خصيفتون د دا اصل کې اصول دي چې د حقانيت کوم کوم دي دا اصول ریزان سره د يهوديت درې صفاتونه پليتيانه کوشش کوو چې هډنګ اوا هډنګ ته پختمون پخته کړئ سر ټکه و ها هغه سر کې مونږ د او اول کیا آغای و جملکی نئی دری ګنده پلی تیان دے اہودو سرلی کا پخطو باکیز دکن شا اللہ سرلی کا دخام خالی چې ہیڈنگ چاوات انگلیش کی وئی بیغی لاندی آغای اگلی کن داب انشاءاللہ دسیلی کل چی دیں خرازی او سرخط آر چا یو تحریف، یو صفت، خباست، پلیتی، ده یهودو، تحریف، تحریف ده حرف نده، حرف فلیکی گی ده، حرف فلیکی گی ده، کناره چند ده، چند ده، چمتلاب، یعنی اغا مانا، اغا حق مسلا، اغا چند ده او چکو مغاله عقیده ده دوئی، حرمه تراوڑی د دې ولې کیږي تحریف به وره تحریف لفظ راوته د حرف نه ده حرف ولې کیږي کیناره تا چندې تا سټ تا څه مطلب ده تحریف کار ده چې پدې کې حق مسله حق عقیدہ حق معنا د اړ د کتاب کاټم کې تورات تو زبور او انجیل او قرآن ده حق معنا د اړ کتاب چندې ته کې سټ دکی او باطله مسله باطله عقیده اوغه باطله معنی هغه مختراوی دي ته ولې تحریف د یو صفاته شو چې يهودو بتکول په تورات کې چاغه حقا کې ده تو توحید کې بوا حقا مسله بوا هغه به څنډه لکړه اوغه عقیده چې د دوی د رم غاباتل اكيد به قران دا تورات يا زبور يا انجيل د اياتونو نه اغينه به ثابت ولا په دیو جمنه غريو حديث کې راځي پیغمبر اسلاموي ويلعن الله اليهودا والنساره الادي يهوديان او نسارا پلانات کی دایو مثال در کومه تحریفه چې دایو حدیث ته څه مطلب ده, ده؟ یی نداء قبر پرستی پہله په یهودو نصاره او کې وا او نبی اسلام زکه تخیری کړی دي چې دا پرستی اول د دې خلکو نه راوتله په و چې پیغمبران بمړ شو یل دي په دین کې بچو کوم نه کان خلکو هغه بمړ شو نه وي قبر به جوړ ګمبد به جوړ او به بهل چې سجدی کولې منځونه به او دا غانې مې اوس یهودو به دغه تورات نه ثابت زبور ای زبور نه بهسابې تاولې انجیل نه بهسابې تاولې لکه نن چې موږ مسلمانان قران نه حسابې تحریف کړي د شرکا قیدا د دا دا ایتو نه ثابتې او هر او د خدای کارته ګوره هر آیت نشي حسابې تاولې یو نیمه آیت به کوم ذکر ونی سي چې مشتبه متشابهات ایتونه دي مشتبه آیتون ای. او دوی ته په چړکې ملا وشي ناغه اصل معنا ست تکی او غلط معنا براولې وي دا ګوره قران وایي کنا بوشه قران که کنه لکه مثال خبره وي اي يايات کرازي چې د سورته كهف پايا دونکو اغا صاحب كهف اغ او غنيکان خلق جو اغه چې کلم رښو د قران کې مثال آيت ده نو چا ویل وديده خلکو د پاسه قبر غوړو کوي مزار جوړ کوي گنبد جوړ کوي مزار انده چې الفاظ رازي سوره كهف کې نو زمون مولان څه کوي وګوره قران ویلی چې د نه کان خلکو د پاسه ګومبټ جوړوي خو بدینه پويږي چې دا قران دا غو بد یاد کړی یعنی قران په خلکو رد کړي ځایا سابقه فوالو د پاسه ګومبټونه جوړ کړي او هغه د پاسه مزارونه جوړ کړي بیا ان شاء الله تعالی وضاحت کو د خوسی مینس کې مثال متاستوي نو د صفت صفاتو د يهودو چې دا اصل کې د يهودیت اصل خو اصول دی چې دا تحریف او اصل معنا سي له غلطه کده چې دو ځین ک غ د توات د یتونونه یا زبور یا انجیل ار زمانه کچار کتابو یا به صفي وي هغهه بهې مخې مخته را وړل او خپله غلطه کې د بهتننی ساله دویم ګنده صفت یا پلیتی د یو داداغ تریف شویت نم دو سال وختتن کې و آیت نمبر دو وختم کې دغه اوړسیفت بهږي دویم سیفتې په هم دغه آیت نمبر دو وخت کې دی وله تللب حق اول صفت مګر وړه حق د باتل سره دا یو د تعریف اوه دوم صفات وتکتم الحقه دوم صفات د ریکتمان د حق کتمان د حق کتمان سریکل حق کتمان د حق حق پټول د دویم پلیتیوا د یهودو حق به پټولو حق تو شیره توحید ده توحیدی پټولو شرک مخه دراوړو حق د پیغمبر سنت دی اغه ټیم کې بده موسی اسلام سنت بو یا ونور پیغمبران بو دغه سنت بو دغه په لار باندې بده با یم فرضو چې دغه په لار باندې لاړ شي غم خادیمه مل دغه په لار منو کې دوی باغه پټاول بدعت به کول دوی دوه صفات ده دویما پلیتی دخوا غنده صفات خباثت ودم غوي پلیتی ورته ویو چې دا اصل کې د يهودیت اصل ده کټمانه حق حق پتاول. او درم صفات آیت نمبر ضرور سل ترک عمل اتا امرون ناس بیل بر رے و تنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب آیات ذوکم کو خلکو د بنیکای باندې او هیروی خپل زنو د نیکاینا څه لب ده عمل نه کوي پخلا ترک عمل لکه پختو کې بل تمثلی کې خپل په عملی کې پم دین شاله پم دین باپ کې مخ کې د دې وضاحت کوي الله <سؤال> ورته چې ور یو به نه وژې خو یو بلی وجل عملې نه کوو الله ورتهویللي چې ګوره کو یو بل کې کچر دستاسو خپل خله کیدیان شي دخمن په کې خپللو کیدو را خوشي کو د پااره به تاسو چ کوئ کار به کوئ چې را خو شي کوي برې م تې عمل کولو د کار ته به چندوه د کو پر خوشک کولو ک به دوی د خپل خلکوونه چند را غونډله انشاءالله په دی باېغ ټول مخکې بیاند را شي چنده بلغمړول او چंदी د پر اغه عمل کوو زغایي کې خپل ګټه او تخاريده لیکن اقتل وغارت خپل ګټه نه وا نه اغه اغه اپاری عمل نه کوو د زه ډيري خبره وي چې عمل نه کوو پتورات باندې یا زمبور یا انجيل باندې دای درم صفات ده درم پليتي وا ترکه عمل د دې په مقابل کې دري خصوتونه د مؤمنانو چې د اصل کې اصول د حقانيت دی یو آیت نمبر 5 لوخکېم وسط ای نو ویس صبره صبر اولنه سیفت صبر د صبر وی راوړو نور سیفت وی راناوړو د مومنان او یو سیفت صبر راوړو ځکه کله چې تر رد کې په دی خلکو باندې تر دی خلکو دا غندونه خارکه خلکو ته متاږ په غاړه کې خوب غناچ ګولونه استاب خلاف بطاپي لګي کفر پرثویب لګي طالب کله وی دا معتزلی دي کلبوی ده خارجی ده کلبوی ده پلانکیر ده تا بی بس ده کافر ده نو اللہ بی تب صبر که هم وستعینو بی صبری تب دغت تجکار دغت دری گنده صفتون داگو ده دری اصر اصول دی کانا دب یهودو دی کچه بینا نوزی دا بیت دری نور گندو په پاملی دری او کهینا نا پت دی درگ دری د اصولو نور چکون گنده صفتون نو دن درگ دری صفتون نروزی منتجه دغه رات دغه صفاتونه من رات کې په دې ګنده او تاسو ته مې مخالفت بده کړي وجني بده نور تکلیفونه رسولو سوالو کوشش وکړي وتبه چې ک صبر وکړي د اوله صفت د مؤمنانو دومه صفت هم د آیت نمبر ضرور چلويخ کې والصلاه صلات منسکول کول من خو باسم کې اخو فرض دي نوافل کچ کچ وسړیو مې تکلیفونه ډیر یاوې او څو سړې غواړي چې هغه کارو کې مخکي دین د پاره حق د حق مسرې د پاره کارو کې مخکي هغه پکارې چاغه فرزي مونږ خو بخامه خو کزا کې نه نوافلم باید وسرو وسرو کې د فلولم باید وسرو کې ځکه د انسان کلکې دا مونږ انسان مزبوطه وي په دین معنی دا مونږ تخصیصونه غټه درجه نه مېلاو مون چې خلا سره په صحیح طریقے سره وکي مونږ کې ډیر کمالات دي مونږ انسان د غونون منونکي مونږ انسان د فحشا بهای نه منونکي مونږ انسان ډیر غلطو کارونو هغه خند دي انسان ته منونکي کوڅه په صحیح طریقے کما نه مونږ شي چې په پوئګه او په دې سوچو کې ځاله ل ویلاړبه خدا به انسان کې ډیر اصلاح راولي او دویم صفات ذکر کو مونږه با دیر فرس خوب فرس نوافل با مو کې فر خو به فر کوي نووااف به مو سره ډیرر کوي چې الله سره کنشن ندي وي ځکه تا چې کله دمنانو سره مقابله ستا چې الله سره م کشن وی، دوستی د سره ټچ کې اتړه به مضبوطی ږي چې داه ما سره د الله ذات شته پر سر میویللاړ دی هغه به ممداد کوي ړ کې برې ډار نه بیا نور ګندهې فتونو مو د نووزي او دریم صفت کر کوي دریم قصفت دم منانو ایت نمبر 42 کې چې هغه د ایمان بل ایمان بل اخره اخرت منه به ایماني هر کار چې کوي په دې خیال به کوي چې مالا آخرت کې د اجر الله راکې مالا په اخرت کې الله د دې फायदा راکې دنیوي فائدې له سوچ نه کوي ځکه هک مسله کې چې د دنیوي فائدې سوچ کړي هغه هک مسله نشي بیانوله اګه دې له سوچ کوي چې ارمان له څوک ووونه دوي نه هغه کوم سره کوي دنیا کې مخامخ ډول کوي اګه دې له سوچ کوي چې زه وونه وجل شمه نه هغه کوم سره نشي کوله اګه دې له سوچ کوي چې زه په دې ځای کې وونه شړل شمه بل علاقے ته وونه شړی نه هغه کوم سره نشي کوله اګه دې له سوچ کوي چې ا دخل کو په نظر کې پاتره نشمه عزت می خراب نشي شهرت می خراب نشي دامه خراب نشي هغه کوم سره نشي کوله او کدا اخرت صرف د اخرت غم چی ورسري چیر زلي په دنیا کې زليله شمه هله کې هغه ذلت نه وي هغه عزت یې اصل کې خودلابس هغه دنيا له حد نه لکه رسول الله بي اسلام بيوني وو په مکه پرې به په غړ کې ورواچو او د مدینی په په خاور کې به توړو ظاهر مانه خدا د پیغمبرستان بيزتي وکنه لیکن اغا اصل کې عزت لیکن ظاهر مانه د هغه ګوره چې په دي و چې مانه همزره رسول مسلمان شوی راغړه دا همزاره ز چې دغهوو دا بیخي بالا پسې سړی او پول نه کشر تریم داغالباً دا بالا پسې او لا بړو خکار ل ووو دی ک نو نه چې چا چوک ممسلب چوک د پ دا وکی او چه مس دا کېکې کی نو لا بړو خکار ل ووهکار به وکړو داسې اش پسند غ نه سړیوو یو زل چاور ته وي چې تخو خو نووي ستا او کار شوي کوم کار شو دی و بابوجیل پهغاړه ک پری را چوله د مکی په خاور کې نوله کړی توړوللی دی قب دومره غه شو په د کار باک زما او را کار کړی دی راغلیابجه ل په د سرمانې دا سره پش کولی دی زمو سرمان شوی یمکت ک د چا دوه نريمال د ودې مخامخکې دا خو پهند د پغمر ب کا ده نه چا په خاور کو وړهوللو دغه ب تی وه که خپل زت له کتللی چې ما چو په خاور د پغمر دا مسلهه شوه پ دومره کلک ش س غی شو ن شو ځاګړم諗ه سوچ کولای چې ما نه په خاورو کې ځوک هغه ما نه بل د پاسا پرمانه غورځو لکه چې مونا شي که سړی خپل ما ما چوک لري او نه غورځي ګنده ما نه نه غورځي زری باغه نشمه کوي شي هکو کله آخرت سوچ ورسري چې په دنیا کې درما نه لري او غورځول شي په خاورو کې دوی توغډه وې شمه په کانو دوی ویشتلې شمه توکان درا ټوکې شي په هغه ما ځکه دي توکان درا ټوکې شي خو چې آخرت می خشه ځخره کله لا له ودرګم چلاره نه خوشاله یي اغه سره حق مساله صحیح کولې شي اغه سره په حکما نه صحیح ودرې دیش دا دری خصيفات د مؤمنانو دین او دری غنده صفات د يهودي دا په کوم ځکه بیان کیږي دا د شپق خبره پدې اول رکوع کې ښا پدې اول شپګو آیتونو کې بیا آیت نمبر وره آیت نمبر و چلې خنه ورستا شپک خطابات شروع کی بنیسائل ہوتا دا باب لب سخت موتا ہوئے انشاءاللہ سانا دے سخت نا دے خولگا غدے لند لندوئے بس زبیب انشاءاللہ پخپل خپل با تفصیلات بے کہو آیت نمبر و سالویخنا شپک خطابات شروع کی دید ویلکی کی خطابات ستا ستا ویلکی عربی کی شپک ہوتا خطابات ستا آیت نمبر اوت سالویخنا بعد اول خطاب سولې کوي اوول خطاب د آیت نمبر 8 حل تر آیت نمبر 10 پته پورې اول خطاب آیت نمبر 8 حل تر آیت نمبر 10 پته پورې پدې کې اته نیامتونه ذکر کیږي په بن اسایل باندې اتنیمتونہ ذکر کی گئی بنیستایلو باندې ادوان نکمتونہ دا اولی که خواه نیم دا نکمت چی دے صرف دا نعمت کی دا عائن نده عائن پزی کاف که کشمیری کاف که نکمتونہ دا پده دا پکم جاکی ذکر کی گئی اول خطاب کې خواه دا غایت نمر و سلوی اخناتر دوش پیتا مجھ اول خطاب دے پده که اتنیمتونہ بني ثويل تو لرياد ولکيږي چې پتا مې دغه نعمت کړې دا نعمت مې کړې اغه طول اتدي او د ون نعمتونه نعمت ولکيږي عذاب ته نعمت ولکيږي عذاب ته د ون نعمتونه مې کړې دي چې هر کله د نعمتونو خلاف کړن او د سره سره مې دغه دعا عذابونه راوستي وي به دا ات نعمتونه کوم کوم دا ان شاء الله پدیځه کې بیا ارکو قدویم دویم خطاب آیت نمبر ڈریش پیتنوالا تر آیت نمبر دواتیا پوری دیں ڈوائیم خطاب آیت نمبر دریش آیت نمبر دواتیا پوری دیں پری دوائیم خطاب کے دری پلیتیا نی خباستو نا خباست سیسا لکل کی گی سینسا خباست اصل کې عربوي کې پلیټي رويلي کې غامه پلیټي ته خباست ویلي کې عربوي کې درې خباستونه د پخواني يهودو بياني پر دویم خطاب کې پخواني يهود څه مطلب د نبي رسول الله چې پخواني و د موسی عليه السلام زمانه کې و یا غسر نيز دې کومه زمانه و او تلور پلیټي خباستونه د موجوده يهودو بياني موجوده يهود څوک دي د نبی عليه السلام ونيولي تر قیامت پر چکم یهود دي دي ته موږ موجوده يهود وي د خطاب آیت نمبر درش په تر آیت نمبر دوا ته پورې ده په دویم خطاب کې درې پلیتيان درې خباشتونہ د در پخوانو يهودو بیان دي هغه کوم کوم دي بیا ان په دې خطاب کې نبي بیان کچ اسانه شي له او څلور خباشتونہ څلور پلیتيان د موجوده يهودو بیان دوهیم خطاب کې د خبرې کې او دریم خطاب دریم خطاب آیت نمبر 3 اتیا نه والا شپږه ټیا په ورته دریم خطاب آیت نمبر 3 اتیا نه والا خیر کومشه پد کیږي کنه کی کی کی کی به مو اخر کې پوښتنه وکئ آیت نمبر یا موږ روزانه خلاصو یو د خلاصو کې به ان شاء الله سره د خلاصهم وویم ديده پاره چې خصیم زين کې کوشي دا خبره آیت نمبر دريات یان کوم زه پوري شپاگاتی شپاگ یا پوري پدې کې دریم خطاب کې دوه خبرې کوي یو من دی یہودو با انکار هم منل اوامر چې يهودو به انکار کوو د اوامر نه چې الله به وتویل دا وکه هغه به نه کول عمل وینکو اوامر ولیکی حکومت ته خان چې الله حکم کړی جداکار وکي دي اوله خبره په دریم باب کې کیږي په دریم خطاب کې باب نه دریم خطاب کې هم انکار د دوی منل اوامر د اوامرنا او دویما خبره په دې باب په دې کې و اتياهم بالنواهي واتياهم تيسر كل شيء واتياهم بالنواهي هاغه کارونه به کول چې الله بلاغینه منکړي وو دا ډیره ان شاء الله ډیر مز, مزیدار مزیدار غږه ده باب ده دا ډریمو واتياهم او هغه کارونونه به کول چ الله به د هغ نه من کړي وه چې کوم به ته وک هغ کول لا خبر دا ده پښتو کې چ کوم ته دا وک غ کول او چ کووم منړي وو چې دامه کو اغهل دا دو خبرې پرې در ختاب کېږي آیت نمبر در تی نهله شپغهیا پورې بیا آیت نمبر چلورم کتابو سی کوي سلورم خطاب آیت نمبر واتیا واتا تیا دو آیتونو مانه ده واتیا واتا تیا پر دو آیتونو کی سلورم خطاب ده او سلورم خطاب کې یو خبر رکی انکار هم انکار دوی من, من انبیاء سابقین تا بخوانو پیغمبران انکار دوی همیشا چوال ازار پیغمبران آگلی کنا نو همیشای دوی چوال ازار پیغمبران اکثر انکار, انکار کرده نه پیغمبرینه د منله د يهوديو پليتيدا انکار هم من انبيای سابقین انکار د دوی د پخوانو پیغمبرانو نه مور موسی اسلام نغل موسی نه د منله د فرعون سره چې مقابله و موسی اسلامینه منله او چې کله فرعون تباشو او لاړه هغه مصر نووته البل دشت دشت له الته به موسی اسلام کې جوړ چاوله د يهودو به وروسته چې ده جهاد او کومه تکړه د موسی السلام کی علی السلام په تور مایده کې براشي نه ده کړه وروس بیا داود علی السلام راغلی هغه نه دی منل سليمان السلام راغلی هغه نه دی منل عيسى علی السلام راغلی هغه نه دی منل زكريا علی السلام راغلی هغه نه دی منل يحيى علی السلام راغلی دغه هغه پیغمبرانو چې قرآن کې ذکر شې وي دي په څوار نظر کې بدويتون پیغمبران نه یې منلي انکار یې کړي ده نو چلو رب خطاب کې کوم خبره وا انکار هم من انبياء سابقين انکار د دو دوی د دو په خوانو پیغمبرانو نه او پنځم کتاب آیت نمبر نبی او یو نبی ا آي ایت نمبر اتا تیا پرو کنا تورم کتاب نحاتی او نبی نحاتی او نبی پریدو ایتونی کی پینزم خطاب دے او پینزم خطاب کیو خبر ادا اگہ دادا چ انکار ہم منھا ذن نبی دا اوت پیغمبر دو ترا غلیو ارتو کو نبی علیہ السلام دین ایمنکارو کو حالکه امدغه پیغمبر پیشن گوئی ورته الله په تورات کې کړی و امدغه پیغمبر پیشن گوئی ورته موسی عليه السلام ور کړی و امدغه پیغمبر په پیشن په زبور کې شوی و په انجیل کې شوی و امدغه پیغمبر له دوی په تمناستو د مدینه کې يهود نه و لرني د مدینه چې يهود راغلي و دا خو د شان راغلي و مدینه مدینه کې چا باسی وو دی پم دی خیال راغلی وو چې په دې علاقې کې باخیر با پیغمبر راځي مونږ هغه بیا چیکره د پیغمبر داواو کې نو مې داوسه ملګری کیګو او په کی با کی دنیا باندې بیا مونږ حق خورو کله چې پیغمبر څنګه راغلو را اماغه پیغمبران دوی انکار وکړو چې کوم پیغمبر دوی پټم وو دای په پنځم خطاب کې دا خبره ده انکارهم من هاذن نبی انکار د دوی د پیغمبر نه چې کوم راغلی نبی علی السلام د پنځه خطابونه شو شپږم خطاب آیت نمبر یو نووال تر شپک نوی پوری ده شپاگم خطاب آیت نمبر یو نووال تر شپک نوی پوری ده پدی شپاگم خطاب کی تنویر ده تنویر ولی کی گی رنع اچوالو تا رنع اچوالو تا مخد پینزو خطاباتو بانده تنویر تنویر مطلب رنع اچوال پس از پینز چې چمک کوم تیر شو، پس از پیر تا یو سمرنه ها چی پس از بگم خطاب که در تقریبا شپک پاندوز غالبا شپک پاندوز آیتون خلاصه ده در ختم نوال شپک نوی پوری، در درم باب چیره در آیتون خلاصه ده، غطه غطه څوبدي اول رکو کې درې پلېتیانې د يهودو او دری پلېت درې خه صفاتونه د مؤمنانو یا بني اسرایو دغه آیت ویو یا بني اسرایلا او بني اسرایلو او بني اسرایلو بني د ابن جماده د ولي که ځان سره بني د ابن جماده ابن ولکي کی زوته اولاده اصل که دا بنی نیده، دا بنو ده، بنو دا ابن جمع بنو دا اصل کې هم خدا بنی زکا شوی چې یا پی داخله شوي دا یا بنی، یا بنو نش نشی رات لیده یا بنو پزیما نیده یا دا وجه نا یا بنی شوي دا نا دا ربعی قائدی دي بس اصل که دا ابن جمع، ابن ربعی کی ویلی که اولاد تا محمد ابن احمد، محمد دا احمد زوی ابن جمع چې کل جمع شی بیتسی شکی که بنو ج کوچکله یا پی داخله شي هغه بنونه بني جوړ شي یا بنی او اولادا دچا اولادا داسرائیل اولادا اوس اسرائیل څوک ده اسرائیل ویلکی کی ابتا عبد بندا په ایبرانی ژبه کې ښا ایبرانیم دغه يهودو چې کومه جبا ده هېبرو پدې کې اسرائیل کی کی ابتا عبد بنده او ایل دغه غریه دلته ټکیشته لري ایل ایل په ایبرانی جبہ کې ویل کېږي الله تا ایل په ورهم په جبہ کې کې الله وی کنا په ایبرانی کې وته ایل وی الله لا ایل نوم لري پورتو کې خدا وی فارسی کې اصل کې خدا وته موږ ویو عامغه د خدا نوم چې کوم د خدای دی موږ پښتو کې ویو الله وی, وی. خدای ویو خود, خود ا مطلب قائم بذاته خود ا پوځه په خپل چې په هار زمانه قائم ده خود آمانه دادا باز خلکو خدای ویل صحیح نه دي ولې به دا حدیث کې نشته قرآن کې نشته هغه سه بیا ډیر نمونه د خدای دی چې قرآن او حدیث کې نشته ان شاء الله په یوه معنی وبیا یو ځای کې بیان وکړه چې کوم کوم نمونه دي ډېر چې په قرآن سنت کې نشتا لیکن هغه نمونه یاد د الله نو اسرائيل زمانه الله د الله بندا او عبد الله دا, دا اسرائیل معنا ده ها او دا چانوم ده دا, دا یاکوب علی السلام نوم ده خان دا اسرائیل دا عبد اسرائیل نوم ذکر شوه دا دا یاکوب علی السلام یعنی دا یاکوب علی السلام یو نوم یاکوب علی السلام ده بل نوم عبد الله ده په یا بنی اسرائیل او اولاد دا یاکوب علی السلامه یا او اولاد دهغه چا چا غ خپل د الله بندو بدیزي کې بل مهمه خبر ده چې دا یا يعقوب ویل نه دی ویلې چې یا بلن ده بلن ده بلن ده بلن. بني يعقوب حالکه پمدي سورې بکره کې اخر ځکه د يعقوب السلام نوم یې اغسته نو اسرائیل نوم یې نه دی اغسته حالکه اسرائیل د يعقوب السلام نوم دی آلته او ته يعقوب نوم اغسته ده دلته ویل د يعقوب نوم وانه اغستم علی السلام Yun. یا بني يعقوب ویل نه دی ویلې ځکه چې دا بني سایو ته الله دا خبر تاسو چې د چا بندګی کوي کنه د بل چا بندگی کوي ستاسو پلار خپه د الله بند او ستاسو پلار ستاسو نکو یااکوب به السلام هغه په خپره د الله بند کوله تاسو وورې د بل بندگی کوئ کک که... ک هم جوړړي دواغله دهغې بندې کوي د کانو خلکو د پیغم بارانو دا ځکه اسرائیل له فظه را وړ دلته یاکووب بران وړو چې په دیټکې الله دوی د دا, دا وخت کاره کوي چې ستاسو غ نکو یااکوب به اسلام ستااس هغه پلار یااکوب به اسلام. یاکوب راستنم دولو زمانو دا بن اسرائیل دغه دولو زمانو اولاد دیخه پدې کې یو مونږ میو پښتانم به خبره په دولو زمانو کې یو د یاکوب راستنم په اولادو کې له تاسو هغه نیکه په خبره چا بندو د الله بندو تاسو دا او دا دا تاسو ورې د مصر نه منې چې او بو دو رب کوم د مخ کې تیر شوه دا مساله ویلې نه منې تاسو د یو الله بندگی ویلې نه کوي وی. یا بنی اسرائيل او اولاد ياقوب عليه السلام اسكروا نعمتيا یاد کي نعمت زمه ال تيغه نعمت انعام تو عليكم چکه نه مې پتا سباندې نو نعمت یو نعمتو سوال پیدا کی نو ته علامه مفرد راوړې دې نعمت نو نعمت خو یو نعمت نو نعمت, نعمت کو پسوونو پس نعمت نو د الله پسورګونو نعمت نو د الله دي سور ابراهيم کي رازي و ان تعدو نعمت الله لا کچې تاسو شمیرو کې د الله د نعمتونو تاسو لاله نعمتونه نشه شمیرله د الله وی نعمت یعنی یو نعمت سو انه حال کې براشي در پندوس کې چې و وما بكم من نعمت افمن الله دسي آیات د غالبا ټول نعمتونه چې پتا وسو دي دا ټول د الله د دي نو یو نعمت خنو لیکن د الله ورته وی لفظي معنا داده چې یاد کې نعمت زما یعنی غي یو نعمت زما چې پتا وسو میکړه دي یو نعمت پکړه یونیمه ترینه د کړه دا ولې سوال ده دا ولې که ځان سره اصل کړه غنیمت کومه لفظ ده دا مصدر ده خام او مصدر چیرې دا مفرد د پاره استعمالېږي تسنیه د پاره استعمالېږي او جمع د پاره استعمالېږي مفرد مطلب یو تسنیه مطلب دوا او جمع دونه زیات کوښو دا, دا مصدر او مصدر د مفرد د پاره استعمالېږي تسنیه د پاره استعمالېږي او جمع د پاره استعمالېږي دا یو, یو دی دا خو جواب د ده خبره بل جواب داده چې د دا دې متنو کوونکې یو ذات ده دا نعمت چې چا و دې کړی دا چوک دی الله هغه یو ذات ده او چې الله یو ده روزي نعمت هم دلته مفرد راوړو دا دوه جوابات دي نور جوابونه هم د دې بوي کې دي مونږ دا, دی دی دا یو ز د کړی خلص دا, دا دوه جوابونه ز د کړی د خلص تاسو روکورو یاد کوې نیمت یا نو ځکه مونږ ما دا نه کوو چې یاد کې نیمت زمامونږ ماه کوو یاد کې نمتونه زما ځکه دا جمعې دپرم را ځ که نه دغه نمت للف او یاد کوې نمتونه زماله هغه نیمتونه ان عام ته انامتو چې کړی می دیاللی کوم په تاسو با او پ رواللی او کوئ بیاه دی په واده خپلی بانندې چې ما سرم کړی ده اوفو بیاه د کوم یا یا پ رواللی کوی پ واده چې ما سرم کړ ده الله سره متو سج تمروادی کړی دي هغه ټول پوره کوي الله وی د منی ته هغه وادي دادی په دې په ان شاء الله سوره کې راضی په د آل کې هغه وادي ذکر کیږي چې څه وادي بني سېلو الله سره کړی وي الله ورته د خپل وادي چې ما سره کړی د پوره کوي مګو تاسو مولا سره واده کړی دا مګو تاسو لا اله الا الله محمد الله ویو د یو قسم الله سره واده دا بیا د یو قسم واده دا الله سره نامنج دیوې جو الله اله الا الله اشهد ان محمد عبدو ورسولو دا یو قسم وادد الله سره څه مطلب چې یا الله تزما اله اله څه مطلب تم د خدای تو به تانکم بینو د خدای تو به تانکم زره د خدای تو به تانکم مالک میته هر څه میته واقدار میته حاجت روا میته مشک ګشا میته د منګ الله سره واده کړ کنه نو منګ هغه مالک د منګ څه مطلب چې تخپل مالک منی غلام د مالک تبعیداری کوي کنه کوي تابیداری ته مالکای غولام نو یا الله ته چې ما ته د خپل مالکونه لې څه مطلب دا واده مې دا چې یا الله زبې ست ته بیداری کومه دا, کو دا. دا, دا لا ته بیداری کوم زکه دا, کو دا کو قران کې دا څه مطلب د انډایریکټلی واده ته شوه چې یا الله زبې ست احکام منما زبې ست بیداری کومه ته چې مال ته ویل دا اوکه هغه کومه او ته چې مال ویل دا مکه هغه نه کومه اره نه بزن ساته مړه چې کې دا او سنت کې دا ټول احکام نودیره پارچی شو قرآ او سنت منې ځان په یو ضرور شو چې دغه واده سرتهرسې او بیا په دی عمل کول ضرور دي نو اوفو دارنې یو له دغ واده ک چې تاسو به د موسی هم خبره مننی یا نور چکم پیغمبران غران دي او توات خبره به زبور خبره به من انجیر خبره به نو اوفو او ی وعده الله اولهماونه قصې داله غور صورتته عران چې او ماسه واده غ ی د ولماونه صورت عران تلورا مسیح آیت نمبر یو سلو واتیا یو سلو واتیا تلورا مسیح پارا سورة عالی امران آیت نمبر یو سلو واتیا لازمی رکون لکشال آیت ده وایذ اخز الله او یاد کچ اغسته الله میسا ک لذینا وعددا کسانو نو او تل کتابه چور کډه شوته کتاب نو کتاب چور کډه شوی علماء تور کډه شوی که اغه ټیم کې یهود علماء او عیسایانو پروت کې د عیسایانو علماء دي او زمونږ علماء دي چې کتاب ور کډه شوي ر څو ادمی کړه او واډه دا کړه وا چتوب یونو نو خامخه بیانوي و دې کتاب لره لناسه لناس عام لن خلکو ته ناس مطلب عام خلک ینه علماء نما دا واده غستید لتهوبینو چې خامخه بیانوي به زما دا کتاب د تاسو لمی درکړید لناسه عام خلقتا عام خلق مونږ تاسو عام خلق دوی له به بیان شي مناسب نه عام خلق ته بیانې عامیان الله قرانه علماء له بیانې چې پړو علومي کړي اته له علومي کړي لناسه عام خلق ته بیانې الله عام خلق ولا تکتمونه او نو پټوي د کتاب لاره نو پټکړې ک پټکړې نه ده ماونو کقرآن بیاږي ما الله معشاءالله چې ته یو جممات به دوه وله دکته موونه هو او نو پټدي کتاب لره مفه بو نووی غورزه و دی کتاب لره وړور یم وروسته د شاگانو خپللونا مشاانه خون د غورزهی شاگانو خپل نام شابي عامیر شابی نه ماللی وي دی مررات چې عملې نه دی پکه بیان کی نه دی خلکوته دله چ کو واده وسهکره دغ وا پوره نهکه ورو غورزه ولوقرآې پریخو د کتاب بیاې پریخو ولی پرېخو اوس مرزم ذکر کای چې ولې پرېخو واشترو به سمنه قليلا او غره کړه په دې کتاب باندې دنیا لگا دنیا د وژنې پریخوا دنیا کې اختر شمولا سیبو الله ورته کتابر کو دا بیان کا مناسب دنیا تر چا تعويذ دکان خلاص کړي چا د امامامت دکان خلاص کړي چا یو دکان چا بل دکان او ناس یې من غټي قران ته نه پاتره و اشتروا او غری کړه بی د یهودو کار وصل کها او من کی مغه کار شته حدیث کې د پیغمبرستان فرمای و زمہ امته او د یهودانو چې کوم امت ده ودا بلکل د زیره ک دوچا پړې خي او چپ دا د دوچا پړو چې د چپل کو چې د تلی یوزه کې یو بالکل یو که کنه کیږي که صرف چې لکه سیده کې یو یو خېق کار یو چپ کاري خو ته تلي وځې کې نو بالکل پیغمبر سره بالکل دغه سمثال ورکو دې چې بالکل بد سې کېږي چې چپړو دا تري چې درته کم دي ته چې هغه کړو زما زماومتيان بکې هغه په دین ګټ کړي زماومت زماومت په دین ګټ کړي هغه د الله کتاب پری خو زماومت بن پریګري واشتراو به سمادان قليلا ان موږ دا خبر کوي دا خبره مکه علماء بتخري بیا سمایشتورونه ډیر بد دا چې دوی غوړه کړو د الله کتاب یې پرې خو او د دنیا غوړه کړل دی ډیر بد دوی غوړه کړو نو ډیر وادي دی الله چلا علماء سره کړی دی عامیان سره کړی دی او خوفو او پورواله وکي په وادي خپلې چې ما سره مکړي دا او وفي به کوم نو پورواله به وکم زه په وادي ستاسو چې تاسو سره مې کړی دا ما ی تا سر کوممی وا دی کړي زما کتاب تابیدارې شوي تادار شوی عزت بدیر با کممه با باید چای بد کمم زم کومه تاسو دی کوم اقتدار بد کممه جت بد کممه ضا خپله دیر کوم هر بد کوم دا وا بهزه پور کوم خپله غوررب دم لري کمم مسکی به لر کوم م لې و یا ای یا فرهابونه او خ زمانه رګی؟ فرهبون و یریګه یا فرهبون او خاص ما ته شو ساته زما شو ساته علوی زما در رضا شو کو ساته زما در احکام او منلو شو کو زما در کتاب د زکړه شو ساته زما در کتاب عمل کول شو ساته و ای یا یا فرهبون او خاص زمانہ یا خاص زما ته شو کو یا بنی اسرائیله او اولات داک ب اسلام اوس کورو یاد ک ناممت یا التي یا غنیمت انا همتالی کوم چې کلمي د په تاسو باې و او فو او پالوکې پهواده خپله چې تاسو ما سره کړي ده وفي بیاهدي کومه او نوپاللی بکم پهواده خپله چې تا سره م کړي ده یا یا فرهبونه او خاصز او یاریګي او یا خاص ما ته شوکو ساهئ؟